Nyolc. Átutaztam az egész éjszakát, meg a rákövetkező napot, és minden nehézség nélkül Ausztriába jutottam. Az újságok tele voltak követelésekkel, fogatkozásokkal, meg a szokásos jelentésekkel a határincidensekről, amelyek mindig megelőzik a háborúkat, s amelyekben az a különös, hogy mindig a gyenge nemzeteket vádolják agresszivitással az erősek. Láttam csapatszállító vonatokat is, de a legtöbb ember, akivel beszéltem, nem hitt a háborúban. Arra számítottak, hogy minden egyes alkalommal egy új műnchen fogja követni az előző évit, és hogy Európa túlságosan gyenge és dekadens ahhoz, hogy háborúba merjen bocsátkozni Németországgal. Nagy különbség volt ez Franciaországhoz képest, ahol mindenki tudta, hogy a háború elkerülhetetlen. De hát mindig a fenyegetett tud többet, és előbb tudja, mint a támadó. Feltkirchbe érve egy kis panzióban vettem ki szobát. Nyár volt, turista szezon, nem keltettem feltűnést. A két bőrönt tiszteletet parancsolt. Elhatároztam, hogy ott hagyom őket, és csak annyi holmit viszek magammal, amennyi nem akadályoz a mozgásban. Egy hátizsákba csomagoltam be, az volt a legkevésbé feltűnő. A szobám bérét egy hétre előre kifizettem. Másnap felkerekedtem. Éjfélig a határ közelében rejtőztem egy tisztáson. Még mindig emlékszem, hogy eleinte kínosztak a szúnyogok, és hogy egy kék gőtét figyeltem, amely egy gödör tiszta vízében élt. Taraja volt, és időnként feljött a víz színére levegőt venni. Aztán megmutatta foltos, sárgás-vörös hasát. Elnéztem a gőtét, és arra gondoltam, hogy számára a világnak ebben a vizes gödörben vannak a határai. Számára ez a kis gödör, Svájc, Németország, Franciaország, Afrika és Yokohama, minden együtt. Békésen merült fel és alá teljes harmóniában az estével. Aludtam egy pár órát, aztán nekiindultam. Nagyon bizakodó hangulatban voltam. Tíz perc múlva felbukkant mellettem egy vámőr, mintha a földből nőtt volna ki. Áj! Egy lépésse tovább! Mit csinál maga itt? Nyilván régóta leselkedett a sötétben. Magyarázkodásomat, hogy csak egy ártalmatlan sétáló vagyok, nem méltatta figyelemre. Ezt majd előadhatja a vámőrségen, mondta, és kibiztosított fegyverrel hajtott maga előtt. Vissza a legközelebbi helyiségbe. Lesújtva nyomott hangulatban mentem, s csak agyam egy kis zugával lestem éberen, hogyan szökhetnék meg. De lehetetlen volt megszöknöm. A vámőr nagyon is jól értette szolgálati kötelességét. Pontosan a kellő távolságban lépkedett mögöttem. Nem támadhattam rá meglepetésszerűen, és öt lépésnyire sem menekülhettem, mert azonnal tüzelt volna. A vámőrségen kinyitott egy kis szobát. Menjen be ide is várjon. Meddig? Ami kihallgatják? Nem hallgathatnak ki most rögtön. Nem követtem el semmi olyat, amiért bezárhatnának. Akkor semmi oka aggodalomra. Nem aggódom, mondtam és letettem a hátizsákomat. Kezdhetjük is. Majd akkor kezdjük, amikor mi akarjuk, mondta a vámőr, kimutatva rendkívül egészséges, fehér fogsorát. Úgy nézett ki, mint egy vadász, és akként is viselkedett. Korán reggel jön az illetékes tisztviselő. Azon a széken ott megalhat, már csak pár óra. Heil Hitler! Körülnéztem a kis szobában. Az ablakon rács volt, az erős ajtó kívülről volt bezárva. Nem szökhettem meg. Meg aztán embereket is hallottam a szomszédban. Ültem és vártam. Vigasztalan várakozás volt. Végre szürkülni kezdett, aztán lassan kék lett az ég, és kivilágosodott. Ismét hangokat hallottam, és kávéillatot éreztem. Kinyitották az ajtót. Úgy tettem, mintha akkor ébrednék, és ásítottam. Egy vántisztviselő lépett be, kövér volt és pirosposgás, kedélyesebbnek látszott a vadásznál. Végre, mondtam, átkozottul kényelmetlen itt aludni. Mit keresett a határon? kérdezte, és neki látott, hogy kibontsa a hátizsákomat. Ki akart lógni? Vagy csempészkedni akart? Használt nadrágokkal nem szokás csempészkedni, feleltem. Meg használt ingekkel sem. Az igaz. – Akkor mit keresett ott ének idején? – félretette a hátizsákomat. Hirtelen eszembe jutott a nálam levő pénz. Ha megtalálja, elvesztem. Reméltem, hogy nem kutatát engem is. – Meg akartam nézni magamnak éjszaka a rajnát – mondtam mosolyogva. – Turista vagyok és romantikus lélek. – Honnan jön? – megneveztem a panziót meg a helységet, ahonnan jöttem. Ma reggel akartam oda visszamenni, mondtam. Ott vannak a bőröngyeim. A szobán bérét egy hétre előre kifizettem, csak nem feltételez ilyet egy csempészről. No-no, felelte. Ellenőrizni fogjuk a dolgot. Egy óra múlva magáért jövök. Együtt megyünk Feltkircsbe, majd meglátjuk, mi van azokban a bőröndökben. Hosszú út volt. A kövér vámos és éber volt akár egy juhászkutya. Maga mellett tolta a kerékpárját és dohányzott. Végre megérkeztünk. De hiszen itt van, kiáltotta valaki a panzió ablakából. A következő pillanatban már előttem is állt a panzió tulajdonos nője. Pújka vörös volt az izgalomtól. Úristen, már azt hittük valami baja esett, hol volt egész éjszaka? Reggel fedezte fel, hogy nincs megbontva az ágyam, és azt hitte, meggyilkoltak. Állítólag a kószált a környéken valaki, akinek már jó néhány rabló támadást terhelte a lelki ismeretét, ezért már a rendőrséget is kihívta. A rendőr utána jött ki a házból. A vadászhoz hasonlított. Eltévedtem, mondtam, amilyen nyugodtan csak tudtam. Meg aztán olyan gyönyörű éjszaka volt. Gyerekkorom óta először aludtam ismét szabad ég alatt. Pompás volt. Sajnálom, hogy ilyen gondot okoztam magának. Sajnos elnéztem az utat, és túl közel kerültem a határhoz. Kérem, magyarázza meg a vámtisztviselő viselő úrnak, hogy itt lakom. A panziós nő megmagyarázta. A vámos már hajlandó is lett volna ennyivel megelégedni, a rendőr azonban felfigyelt. Honnan ilyen maga? kérdezte. A határról? Vannak papírjai? Ki maga? Egy pillanatra elállt a lélegzetem. A helentől kapott pénz a belső zsebemben lapult. Ha a rendőr felfedezi, gyanóba kerülök, hogy azt akartam Svájcba csempészni, és azonnal letartóztat. Hogy aztán mi következik, még elgondolni is rossz volt. Megmondtam a nevemet, de az útlevelemet még nem vettem elő. A németeknek és az osztrákoknak a saját országukban nincs szükségük útlevérre. Kibizonyítja, hogy nem éppen maga az a bűnöző, akit keresünk, felelte a rendőr, aki a vadászhoz hasonlított. Elnevettem magam. Ezen nincs semmi nevetni való, jelentette ki bosszusan a rendőr, és a vámossal együtt neki látott, hogy átkutassa a úgy tettem, mintha a viccesnek tartanám a dolgot, csak azt nem tudtam, hogyan magyarázzam meg a pénzt, ha testi motozásra kerülne sor. Elhatároztam, hogy azt fogom mondani, azzal a gondolattal játszadozom, hogy telket vásárolok valahol a közelben. Meglepetésemre a rendőr a második bőrönd egyik oldalrekeszében egy levelet talált, amelyről nem tudtam. Abban a bőröndben, amelyet oszna Brückből hoztam magammal, Helen pakolta meg régebbi holmiaimmal, és hozta le utánam. A rendőr felbontotta a levelet, és olvasni kezdte. Feszülten figyeltem az arcát. Fogalmam se volt róla, miféle levél az, csak reméltem, hogy valami régi, jelentéktelen írás. A rendőr mordult egyet, és felnézett. Magát hívják József Svarcnak? Bólintottam. Miért nem ezzel kezdte? Kérdezte De hiszen már mondtam az előbb feleltem, és megpróbáltam visszájáról elolvasni a levél nyomtatott fejlécét. Valóban mondta erősítette meg a vámtisztviselő Ez a levél tehát magára vonatkozik kérdezte a rendőr. A levél után nyúltam. A rendőr habozott egy pillanatig, aztán ideadta. Most már elolvashattam a nyomtatott fejlécet. A Nemzeti Szocialista Párt Osnabrücki címe volt. Az Osznabrükki szervezet azt kérte a levélben, miként azt lassan kibetűztem, hogy József Schwarz taktársnak, aki fontos titkos megbizatással utazik, minden lehetséges támogatást adjanak meg. A levél aláírása ez volt, Georg Jürgens Obersturmbanführer. Helen Keze írásával. Nem adtam ki a kezemből a levelet. Magára vonatkozik? Kérdezte a rendőr, jóval nagyobb tisztelettel, mint korábban. Most vettem elő az útlevelemet. Eléje tartottam, rámutattam a benne lévő névre, aztán ismét zsebre duktam. Titkos államügy, feleltem. Azért? Azért, mondtam komolyan, és zsebre duktam a levelet is. Remélem, ennyivel megelégszik. Természetesen. A rendőr kacsintott egyet halvány kék szemével. Értem. Határ megfigyelés. Felemeltem a kezem. Erről egy szót se kérem, a dolog titkos, ezért nem is mondhattam semmit. De maga kiszedte belőlem. Pártag? Világos, jelentette ki a rendőr. Csak most vettem észre, hogy vörös a haja. Izzadt. Megveregettem a vállát. Érti a dolgát, tessék ez a kis pénz a maguké, Igyanak egy pohár bort, miután ennyit fáradoztak. Svarc méla rám mosolygott. Elképesztő, hogy néha milyen könnyű átejteni éppen azokat, akiknek az volna a hivatásuk, hogy bizalmatlanok legyenek. Ön is tapasztalta ezt? Papírok nélkül nem, mondtam. De minden elismerésem a feleségé. Előre látta, hogy önnek szüksége lehet a levélre. Nyilván azt hitte, hogy ha felajánlotta volna nekem, nem fogadtam volna el. Erkölcsi okokból, vagy talán mert veszedelmesnek tartottam volna, bizonyára főleg az utóbbiért, pedig elfogadtam volna. Megmentett. Egyre növekvő érdeklődéssel hallgattam Svarcot, most körülnéztem. Egy angol és a német diplomata keringett a táncparketten. ketten. táncoltak, és az angol volt a jobb táncos. A németnek több hely kellett. Neki keseredett agresszivitással táncolt, és úgy lögdöste ide-oda maga előtt a partnernőjét, mint egy ágyút. A félhomályban egy pillanatra az a képzetem támadt, hogy egy saktábla figurái elevenedtek meg. A két király, a német és az angol néha veszedelmesen közel került egymáshoz, de az angol mindig kitért. – Aztán mit csinált? – kérdeztem Svarctól. – Felmentem a szobámba – felelte. Nagyon kimerült voltam, pihenni és gondolkodni akartam. Helen olyan váratlan módon mentett meg, hogy az valóságos Deus Ex machinának tűnt nekem. Olyan szindarab írói trükknek, amely egy reménytelennek látszó bonyodalmat váratlanul szerencsés kimenetelhez juttat. De el kellett tűnöm, mielőtt még a rendőr sokat beszél, vagy esetleg elgondolkozik a dolgon. Ezért aztán elhatároztam, hogy addig bízom magam a szerencsémre, ameddig tart. Megérdeklődtem, mikor indul a legközelebbi gyors vonat Svájcba. Egy óra múlva volt esedékes. A panziós nőnek azt mondtam, hogy egy napra Czüdih-be kell utaznom, és csak egy bőröndöt szeretnék magammal vinni. Néhány nap múlva visszajövök, addig a másikat legyen szíves megőrizni. Aztán kimentem a pályaudvarra. Ezt is ismeri? Amikor az ember évekig óvatos volt, aztán egyik pillanatról a másikra lemond róla. Igen, mondtam. De az ember ilyenkor gyakran téved. Azt hiszi, hogy a sors tartozik neki egy revanssal, pedig nem tartozik semmivel. Magától értetődik, felelte varc. És mégis az ember néha hirtelen nem bízik többé a bevált gyakorlatban, és azt hiszi, újjal kell próbálkoznia. Helen azt akarta, hogy vele együtt utazzak át a határon. Nem azt tettem, és elvesztem volna, ha az ő eszessége meg nem ment. Így aztán most azt hittem, hogy ezúttal engedelmeskednem kell neki, és azt kell tennem, amit ő akart. És azt tette? Svarc bólintott. Első osztályra váltott ami egyet, a fényüzés mindig bizalmat kelt. A nálam levő pénz csak akkor jutott az eszembe, amikor a vonat már elindult. A fülkében sehol sem dughattam el, nem voltam egyedül. Rajtam kívül még egy férfi ült benne, nagyon sápat volt és nagyon nyugtalan. Megpróbálkoztam a mosdókkal, mind a kettő foglalt volt. Közben a vonat a határállomásra ért. Ösztönöm az étkező kocsiba hajtott. Leültem az egyik asztalhoz, rendeltem egy menüt és egy üveg drága bort. – Hogyásza van uraságodnak? – kérdezte a pincér. – Igen, a legközelebbi első osztályú kocsiban. Akkor nem intézné el, uraságod, előbb a vámot, addig fenntartom itt a helyét. Ki tudja, mennyi idő múlva kerül rá sor, hozza csak azt az ebédet, éhes vagyok, és szeretnék előre fizetni, de hogy aztán azt higgye, hogy meg akarok lógni. Reményem, hogy a vámosok kihagyják az étkező kocsit, nem teljesült. A pincér éppen elémtette a bort meg a levest, amikor megjelent két egyenruhás. Én közben a nálam levő pénzt laposan az abrosz filc alátétje alá csúsztattam. Helen levelét megbetettem az útlevelembe. Útlevélvizsgálat, szólt rám nyersen az első vámos. Odadtam neki az útlevelemet. – Podjásza nincs? – kérdezte. – Csak egy kézi koffer – mondtam – a legközelebbi első osztályú kocsiban. – Ki kell nyitnia – mondta a másik vámos – Felálltam. Tartsa fenn a helyemet, szóltam oda a pincérnek. Természetesen, hiszen uraságod előre fizetett. Az első vámos rám nézett. Ön előre fizetett? Igen, különben nem engedhettem volna meg magamnak, hogy megebédeljek és bort igyak. A határon túl devizával kellett volna fizetnem, devizám meg nincs. A vámos váratlanul elnevette magát. Nem rossz ötlet, mondta. Fura, hogy milyen keveseknek jut az eszébe. Menjen előre, nekem még ellenőriznem kell a kocsit. És az útlevelem? Meg fogjuk ön találni. Visszamentem a kocsimba. Útitársa még nyugtalanabbul ült a helyén, mint korábban. Izzadt és egy átnedvesedett sepkendővel törölgette az arcát meg a kezét. Kibámultam a udvarra, és lehúztam az ablakot. Nem lett volna semmi értelme kiugrani rajta, nem lehetett menekülni, de a nyitott ablak egy kissé megnyugtatott. A második vámos jelent meg az ajtóban. A podgyászát levettem a bőröndömet és kinyitottam. Belenézett, aztán utitársam bőröndjét kutatta át. Rendben, mondta és elköszönt. Az útlevelem, szóltam utána, a kollégámnál van. A kolléga abban a pillanatban meg is jelent. Nem az volt, aki az előbb, hanem egy sovány szemüveges pártag, egyenruhában és magas szárú csizmában. Svarc elmosolyodott. Mennyire szeretik a németek a csizmát! Szükségük van rá mondtam. Túl sok mocsokban gázolnak. Svarc kívta a poharát. Nem sokat ivott az éjszaka folyamán. Az órámra néztem, fél négy volt, sarc észrevette. Már nem tart sokáig, mondta. Bőven lesz ideje a hajóra, meg minden egyébre. Amiről még be kell számolnom, az a boldogság időszaka, és a boldogságról nem sokat lehet mesélni. Hogy úszta meg? kérdeztem. A párttag már olvasta Helen levelét, Visszaadta az útlevelemet, és megkérdezte, vannak-e ismerőseim Svájcban. Bólintottam. Kicsodák? Ammer úr és Rotenberg úr. Két Svájcban dolgozó náci neve volt, minden emigráns, aki élt valaha Svájcban, ismerte és gyűlölte őket. Rajtuk kívül? Azok az úrak, akik Bernben dolgoznak, ugyebár nem szükséges valamennyi őket megneveznem. Tisztelgett. Sok szerencsét, Heil Hitler! Útitársam nem volt ilyen szerencsés. Valamennyi papírját meg kellett mutatnia, és keresztkértéseknek vetették alá. Izadt és dadogott. Nem bírtam nézni. Visszamehetek az étkező kocsiba? kérdeztem. Természetesen felelte a pártag. Jó itt étvágyat! Mire visszaértem, az étkező kocsi megtelt. Az én asztalomnál is ült egy amerikai társaság. – Mi van a helyemmel? – kérdeztem a pincért. Felhúzta a vállát. – Nem tudtam fenntartani. Mit lehet tenni ezek ellen az amerikaiak ellen? Nem értenek németül és odaülnek, ahová akarnak. Foglaljon helyet a szemközti asztalnál, hiszen egyik asztal olyan, mint a másik, nem? A barát már át is tettem. Nem tudtam, mit csináljak. Egy vidám négytagú család foglalt el az asztalomat. Ott, ahol a pénzem hevert, egy nagyon szép 16 éves lány ült, fényképezőgép volt nála. Feltűnést keltett volna, ha ragaszkodom hozzá, hogy visszakapjam a helyemet. Még Német földön voltunk. Még mindig határozatlanul álltam, amikor megszólalt a pincér. Miért nem ül uraságod átmenetileg a szemközti asztalhoz, aztán, ha felszabadul, vissza a másikhoz? Az amerikaiak gyorsan esznek, csak szendvics van előttük, meg narancsital. Utána is felszolgálhatom uraságodnak az ebédjét. Rendben van. Úgy ültem le, hogy szemmel tarthassam a pénzemet. Milyen különös az ember... Egy perccel előbb még boldogan lemondtam volna minden pénzről, csak ússam meg a vámot, most már csak ültem, és nem tudtam másra gondolni, mint hogy azt a pénzt vissza kell kapnom, persze majd Svájcban, akár azon az áron is, hogy esetleg meg kell támadnom az amerikai családot. Aztán észrevettem, hogy odakint elvezetik az izzadó kis embert, és önkéntelenül mélységes elégedettséget éreztem, hogy nem én vagyok az, és ez az érzés azzal az álszent sajnálkozással párosult, amely nem egyéb, mint a sors olcsó részvéttel való megvesztegetése. Visszataszítónak találtam magam, is nem tudtam, és nem is akartam tenni semmit ellene. Meg akartam menekülni, és a pénzemet akartam. A pénz nem mint pénz volt fontos. A biztonságot jelentette. Helent jelentette, az eljövendő hónapokat jelentette. Ugyanakkor mégiscsak pénz volt. A tulajdon bőrömről, a saját önző boldogságomról volt szó. Ettől sohasem szabadulunk. De az, akinek nem tudunk parancsolni magunkban alakoskodásra kényszerített, Svarc úr, vágtam a szavába. Hogyan jutott a pénzéhez? Hú, igaza van. Felelte. De hát ez az ostoba tiráda is hozzátartozik a történethez. Megjelentek az étkező kocsiban a svájci vámosok, és az amerikai családnak nem csak kézi kézipodgyásza volt, hanem bőröngye is a podgyászkocsiban. Kénytelenek voltak gyerekestül kivonulni. Az evéssel végeztek, az asztalt a pincér már le is szedte. Átültem, az abroszra tettem a kezem, és kitapogattam a kis domborulatot. – Minden rendben van a vámmal? – kérdezte a pincér, mikor áthozta a boros üvegemet. – Természetesen – feleltem – hozhatja a rostélyosomat. – Már Svájcban vagyunk? – Még nem – világosított fel – csak ha már megyünk. Elment, én meg vártam, hogy elinduljon a vonat az a végső, örjítő türelmetlenség kerített hatalmába, amelyet bizonyára ön is ismer. Kibámultam az ablakon a peronon nyüzsgő emberekre. Egy túl rövidnadrágos, smokingos törpe, gumpolckircheni bort és csokoládét próbált erőnek erejével eladni egy hordozható nikkel kocsiról. Aztán észrevettem, hogy jön vissza az izzadó férfi a fülkémből, Egyedül volt, futva igyekezett a kocsiához. Önnek aztán jó van! – szólalt meg mellettem a pincér. – Tessék? – Úgy értem, hogy uraságod úgy iszza a bort, mintha tüzet oltana. Az üvegre néztem. Majdnem üres volt. Észre se vettem, hogy ennyit megittam. Ebben a pillanatban lódult meg az étkező kocsi. Az üveg megingott és feldölt. Elkaptam. A vonat elindult. Hozom még egy üveggel, mondtam. A pincér eltűnt. Kivettem a pénzt az abroszalól és zsebre dugtam. A következő pillanatban visszajöttek az amerikaiak, ahhoz az asztalhoz telepettek, amelyiknél én ültem az előbb, és kávét rendeltek. A lány a tájat kezdte fényképezni, úgy éreztem, hogy igaza van. A világ legszebb tája volt. A pincér megjelent az üveggel, most már Svájcban vagyunk. Kifizettem, és jókora borra valót adtam neki. A bort tartsa meg magának, mondtam. Már nincs szükségem rá. Meg akartam ünnepelni valamit, de most úgy veszem észre már az első üveg is túl sok volt nekem. Majdnem égyomorra itta meg, uram, magyarázta a pincér. Az igaz. Felálltam. Talán születésnapja van, uraságodnak? kérdezte a pincér. Jubileumom, mondtam. Arany jubileum. A kisember a fülkénben néhány percig némán ült a helyén, már nem izzadt, de látni lehetett, hogy az inge meg az öltönye egészen átázott. Aztán megkérdezte. Svájcban vagyunk? Igen, feleltem. Megint elhallgatott, s csak nézett ki az ablakon. Felbukkant egy svájci állomás. Svájci állomás főnök integetett, és a berakásra váró podgyász mellett két svájci rendőr állt és beszélgetett. Egy kioszknál svájci csokoládét és svájci kolbást lehetett vásárolni. A férfi kihajolt az ablakon, és vette svájci újságot. – Ez itt svájc? – kérdezte az újságárus fiútól. – Igen, mi más lenne? Tíz rappen. – Mi? Tíz rappen. Tíz szantim. Az újságért. A férfi úgy fizetett, mintha megütötte volna a főnyereményt. Nyilván a megváltozott pénz győzte meg végleg. Nekem nem hitt. Kinyitotta az újságot, belepillantott és letette. Eltartott egy darabig, amíg meghallottam, mit mond. Olyan kábult voltam újra visszanyert szabadságomtól, hogy úgy éreztem, mintha a vonat kerekei a fejemben kattognának. Csak miután észrevettem, hogy mozognak az ajkai, hallottam meg, hogy utitársam beszél. Végre kint vagyok átkozott országotokból, Pártag úr. mondta, és rám merett. Az országból, amelyből kaszárnyát és koncentrációs táport csináltatok, tisznók! Svájcban vagyok, országban, ahol nem parancsolhattok. Végre kinyithatja az ember a száját, és nem rúghattok a csizmáitokkal a fogaiba. Mi csináltatok Németországból, ti rablók, ti gyilkosok, ti hóhérlegények? Kis buborékok képződtek a szája sarkában. Úgy merett rám, ahogy egy hisztérikus nő meredhet a varangyos békára. Pártagnak tartott, és azok után, amiket hallott, joggal tartott annak. Mészséges nyugalommal hallgattam. Megmenekültem. Ön igazán bátor ember, mondtam aztán. Legalább tíz kilóval nehezebb és 15 centivel magasabb vagyok önnél, de csak beszélje ki magát. Megkönnyebbül. Gúnyolódik, mondta, és még dühösebb lett. Mi az, még itt is van kedve gúnyolódni rajtam? Csak hogy annak vége, egyszer minden mindenkorra? Mi csináltatok a szüleimmel? Mit ártott nektek az én öreg apám? És most? Most fel akarjátok gyűjtani az egész világot? – Gondolja, hogy háború lesz? – kérdeztem. – Gúnyolodjon csak tovább, mintha nem tudná! Mi egyebet tudtok kezdeni az ezeréves éves birodalmatokkal meg a szörnyű fegyvereitekkel, ti hivatásos gyilkosok és gonosztevők? Ha nem csináltok háborút, összeomlik az egész jó létetek és vele pusztultak ti is! – Én is azt hiszem – mondtam – és éreztem, hogy cirogatja az arcomat a késő délutáni napsütés melege. De mi lesz, ha Németország győz? Az átázott öltönyű férfi rám merett és nyelt egyet. Ha ti győztök, akkor nincs Isten, mondta ki aztán nagy nehezen. Én is azt hiszem. Felálltam. Nehogy hozzá nyúljon, sziszegte. Letartóztatják, meghúzom a vészféket, feljelentem. Amúgy is fel kellene magát jelenteni maga spion, hallottam, miket mondott. Még csak az hiányozna, gondoltam. Svájc, Szabadország, mondtam. Itt nem tartóztatják le minden további nélkül az embert egy feljelentés alapján. Úgy látszik, jól megtanulta oda át a leckét. Fogtam a bőröndömet, és másik fülkét kerestem magamnak. Nem akartam felvilágosítani a hisztérikus férfit, de vele szemközt ülni se volt kedvem. A gyűlölet sav, amely felemészti a lelket, teljesen mindegy, hogy az ember maga gyűlöl, vagy őt gyűlölik. Ezt már megtanultam vándor életem során. Így jutottam Czürichbe.